Hanni und Nanni kommen groß raus. Hanni und Nanni gingen gemessenen Schrittes den Bahnsteig entlang. Ganz so, wie es sich für die Schulsprecherinnen des Internats Lindenhof gehörte. Eine Gruppe Zweitklässlerinnen verstummte, als sich die Zwillinge näherten und betrachtete sie ehrfürchtig. Die sehen ja nett aus. Wer sind die beiden? Das sind Hanni und Nanni, unsere Schulsprecherinnen. Und die sehen nicht nur nett aus, die sind auch nett. Ach so, Ich kann es einfach immer noch nicht glauben, Honey. Wir sind Schulsprecherinnen. Ich glaube, ich wache irgendwann auf und dann war alles nur ein Traum. Unsinn, Nanni. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Entschuldigung, könntet ihr mir helfen? Ja. Wer bist du denn? Ich heiße Dora Lacey mhm. ich habe gerade meine Klasse verloren. Ach. Na dann komm mal mit, Dora. Die Erstklässlerinnen sind normalerweise leicht zu finden. Man muss nur dem Krach nachgehen. Ich bin es einfach nicht gewohnt, mich ganz allein zurechtzufinden. Eigentlich sollte meine ältere Schwester diese Schuljahr auch nach Lindenhof kommen. Aber sie bekam die Windpocken und kommt erst in ein paar Wochen nach. Hallo, Zwillinge! Jenny! Wie ich sehe, habt ihr ein Findelkind. Frau Martin muss irgendwo da drüben sein, zusammen mit Ellie und Bobby. Sie sind gerade dabei, die aus den ersten Klassen zu umzingeln und in den Zug zu treiben. Da, ich sehe sie! Frau Martin! Dura, ich dachte, du sitzt schon längst im Zug. Ich habe ja auch im Zug gesessen, aber ich bin wieder ausgestiegen. Dann steig sofort wieder ein und ja, bleib los. diesmal drin. Ja, Frau Martin. <lacht> Hanni und Nanni, herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Danke. Mhm. Frau Theobald hat mit euch als Schulsprecherinnen eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Oh, ja. Vielen Dank, Frau Martin. Wir werden unser Bestes geben. Da bin ich mir ganz sicher. Wir sehen uns später. Ich muss jetzt zu denen aus der dritten Klasse. Mhm. Bis dann. Frau Martin wird in diesem Schuljahr alle Hände voll zu tun haben. Seht mal, da kommen Elli und Bobby mit einer neuen Gruppe. Oh, ja, Hallo zusammen. Hey. Waren wir eigentlich auch so quirlig, als wir in die erste Klasse kamen? Anzunehmen, obwohl ich mir das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Hallo Elli. Hallo Hanni und Nanni. Elli, oh. schön, dich zu sehen. Oh. Diese Erstklässlerin sind ja wie ein Sack Flöhe. Ja. Als Schulsprecherin tut ihr mir jetzt schon leid. Ja. Diese Verantwortung. Kinder, jetzt muss aber allerhöchste Zeit. Alles einsteigen! Ja, los! los. Endlich geht's zurück zum Lindenhof. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Oh, das kannst du laut sagen. Und beim Anblick dieser Neuzugänge garantiere ich euch eins, Zwillinge. Turbulente Zeiten stehen uns jetzt ja. auch schlecht. Ja. Woo! <laughs> Was für ein Trubel herrschte in Lindenhof, als die Schülerinnen im Internat eintrafen und von der Direktorin, Frau Theobald, ihre Zimmer zugewiesen bekamen. Auch die Hausmutter hatte alle Hände voll zu tun und atmete erleichtert auf, als ihr Hanni und Nanni auf dem Flur begegneten. Hanni und Nanni, da seid ihr ja endlich. Ich bin auf der Suche nach euch schon fast verzweifelt. Ich möchte euch nämlich hier eine neue vorstellen. <lacht> hallo. Ja, hallo. Ähm, ich heiße Fitz Bentley und komme aus Schottland. Hallo, oh, Fiss. Das ist doch sicher nicht dein richtiger Name, oder? Nein, mein richtiger Name ist Phyllis. Aber meine kleine Schwester konnte das nicht aussprechen und nannte mich einfach Fiss. <lacht> Der Name passt zu dir. Er klingt wie eine Sprudelflasche, die man öffnet. Und genauso spritzig und kribbelig siehst du auch aus. Ich war noch nie auf einem Internat, aber ich freue mich drauf. Macht ihr auch äh, Mitternachtspartys und solche Sachen? Tja. Leider nicht mehr, seitdem wir würdevolle Schulsprecherinnen sind. Ach, mhm. oh, schade. Aber wir werden trotzdem eine Menge Spaß hier haben. Oh, ja. Komm, Nanni, wir führen Finzer ein bisschen herum, bevor es zum Abendessen kommt. Ja, okay, das hört sich gut an. In diesem Gebäude verirrt man sich ja regelrecht. Das ging uns anfangs genauso. Doch mittlerweile kennen wir Idee jedes Mauseloch. <lacht> das kann man wohl sagen. Als die Zwillinge und Fiss kurze Zeit später den Speisesaal betraten, saßen die meisten Schülerinnen bereits an den Tischen. Hanni und Nanni setzten sich zwischen Bobby und Anja und stellten ihre neue Mitschülerin vor. Das hier ist Fiss Bentley. Hi. Und das Fiss Hello. sind Jenny, Hallo. Jenny. Bobby, Bobby, Anja und unsere Cousine Elli. Hallo Hello. Anja. Hallo Elli. Und hier ist noch eine neue Zwillinge. Maria Stewart. Der war gut. Hey. Nein, Nein. Maya oh. Hallo Maya. Oh. Hallo. Hallo. Mensch, Maja, man muss sich auf deinen Schoß setzen, um deine leise Stimme zu verstehen. Wer sich in Lindenhof durchsetzen will, sollte sich laut und deutlich äußern. Mhm. Ach, lass doch deine Sticheleien, Jenny. Ich schlage vor, dass wir jetzt erst mal zu Abend essen. Zeit zum Kennenlernen haben wir ja schließlich noch genug. Ja, das hört sich vernünftig an. Also haut rein, mit. Ihr. Ja, genau. Appetit. Mh, ja, ja. <lacht> die Ethin In ihrer ersten Nacht als Schulsprecherinnen schliefen die Zwillinge gut und erwachten am nächsten Morgen frisch und ausgeruht. Neben Anja war auch Maja in den Schlafraum einquartiert worden. Anja gähnte und räkelte sich verschlafen in ihrem Bett. Guten Morgen, Anja. Hallo, Hanni. Nach dem langen Ausschlafen in den Ferien muss man sich an das frühe Aufstehen erst wieder gewöhnen. Du sagst es. Und wenn das Haus noch so dunkel ist, fällt es einem noch viel schwerer. Oh, aber ich kenne jemanden, dem das Aufstehen gar nichts ausmacht. Sieht doch, Maya liegt nicht mehr in ihrem Bett. Was hat das denn zu bedeuten? Maya, wo kommst du denn her? Ich bin im Park spazieren gegangen. Ist das vielleicht verboten? Du liebe Zeit, oh. warum reagierst du denn so schnippisch? Ich glaube nicht, dass ich dir eine Erklärung schuldig bin. Dann eben nicht. Du solltest dich aber umziehen, bevor du zum Unterricht erscheinst. Ich finde meine Reiterkluft vollkommen okay. Tch. Maya, du bist hier aber in einem Internat und nicht bei einem Pferderennen. Du weißt doch, dass wir zum Unterricht ordentlich angezogen sein sollen. Ich bin ordentlich angezogen. Aber Frau Martin wird es keinesfalls schätzen, wenn du in Reituniform im Klassenzimmer sitzt. Pah. Ach, lass sie ruhig, Nanni. Soll sie doch aus ihren Fehlern lernen. Ihr seid doch wirklich zu blöd. Als die Mädchen der 6. Klasse nach dem Frühstück ihr Klassenzimmer betraten, entdeckte Bobby eine einsame, kleine Gestalt, die sich auf dem Flur herumdrückte. Hallo Dora, was machst du denn hier? Hast du dich etwas schon wieder verlaufen? Sieht man mir das an der Nasenspitze an? So ist es. Am schnellsten kommst du jetzt zum Klassenzimmer der Ersten, wenn du den Flur zurückläufst. Dann gehst du durch die Seitentür und überquerst den Hof und läufst durch den naturwissenschaftlichen Trakt. Hast du das verstanden? Ich glaube schon. Oder soll ich dich lieber hinbringen? Nein, danke. Ich werde es schon allein finden. Bobby sah Dora mit mitleidigem Grinsen nach und betrat das Klassenzimmer der Sechsten. Sie legte ihre Bücher auf ihr Pult. Dann blickte sie aus dem Fenster. Und ihre Augen weiteten sich. Das ist ja unglaublich. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Die kleine Dora aus der ersten Hilda. Ich habe ihr erst vor ein paar Sekunden draußen auf dem Flur den Weg zu ihrem Klassenzimmer erklärt. Und jetzt läuft sie schon über den Schulhof. Um das in dieser Zeit zu schaffen, muss sie geflitzt sein wie ein D-Zug. Na, dann sollte sich Marianne, unser Sportast, die Kleine beim nächsten Handballtraining mal genauer ansehen. Wenn sie so schnell ist, hat sie gute Chancen. Auf die Plätze, die Martin kommt! Oh, oh, oh. oh. oh. oh. Geh doch mal weg da! Guten Morgen, Mädchen! Guten Morgen! Morgen. Bitte setzt euch. <lacht> Als erstes wollen wir uns miteinander bekannt machen. Mhm. Die meisten von euch kenne ich ja schon, aber andere noch gar nicht. Darum schlage ich vor, dass ihr jetzt eine nach der anderen aufsteht und euch vorstellt. Das macht es für die neuen Schülerinnen einfacher, euch alle kennenzulernen. Wir werden dem Alphabet nachgehen. Wir beginnen mit äh, Phyllis Bentley. Oh, oh, äh, Entschuldigung, Frau Martin. Ich bin gar nicht daran gewöhnt, dass man mich Phyllis nennt. Die meisten Leute sagen Fiss zu mir. <lacht> Gut, dann nennen wir dich also Fiss. Danke. Die nächste, Bobby Braun. Bobby erhob sich, verbeugte sich theatralisch und stellte sich vor. Also mein Name ist Bobby Braun. Das ging nun so eine ganze Weile weiter. Schließlich rief Frau Martin Maja Stewart auf. So, die nächste ist dann Maja Stewart. Ich heiße Maja Stewart, aber ich werde auf keinen Fall... Äh, mo äh, Moment bitte, Maja. Ich fürchte, du hast heute Morgen vergessen, deine Schulkleidung anzuziehen. Sie irren sich, Frau Martin. Ich trage zu Hause immer, was ich will. Und diese Reiter... -Klumpen. Du bist hier aber nicht zu Hause. Bitte geh in euer Turmzimmer und zieh dich um. Ich werde mich nicht umziehen, auf keinen Fall. Ui. Vielleicht hat sie nichts anderes, Frau Martin. Ist das so, Maja? Du hast nur Reitkleidung im Kleiderschrank. Pa, das ist ja lächerlich. Antworte mir. Schön. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Bitte geh sofort zur Hausmutter und lass dich einkleiden. Wir haben einen reichen Kleiderfundus für bedürftige Schülerinnen. Oh, Sie sind ja wohl nicht mehr ganz dicht. Bedürftige Schülerinnen? Wofür halten Sie mich? Ich halte dich für ein sehr intelligentes Mädchen. Das allerdings im Moment nichts Besseres zu tun hat, als den Unterricht zu stören und ihre hässlichsten Seiten zu zeigen. Hässlich? Das ist gemein. Ich werde nicht passen. Also Maya, was wirst du tun? Maya rannte mit hochrotem Kopf aus dem Klassenzimmer über den Flur und schloss sich im Turmzimmer ein. Als sie später in schicken, langen Hosen und Rollkragenpulli wieder in ihrer Klasse auftauchte, beugten die Mädchen schon die Köpfe über ihre Bücher. Maya wird sich schon einleben, dachte Nanni, als sie kurz aufsah und zwinkerte ihr aufmunternd zu. Maya tat, als bemerkte sie es nicht und beugte sich ebenfalls über ihr Buch. Die Direktorin hatte den älteren Schülerinnen nahegelegt, Sprechstunden für die jüngeren Schülerinnen anzubieten. Die Zwillinge waren von diesem Vorschlag sofort begeistert und liefen am folgenden Nachmittag zusammen mit Elli und Carlotta durch den naturwissenschaftlichen Trakt, um bei den Erstklässlern die Zettel mit den Kummertantenstunden anzubringen, wie sie die Sprechstunden unter sich nannten. Ist das aufregend! Ich kann unsere erste Sprechstunde schon gar nicht mehr abwarten. Sie muss unbedingt ein Erfolg werden. Frau Theobald hat uns eine große Verantwortung übertragen. Und wir müssen ihr zeigen, dass wir damit umgehen können. Das werden wir auf jeden Fall beweisen. Auf Maja werden wir ein besonderes Auge werfen müssen. Hm? Auf Maja? Ich finde ja auch, dass sie nicht unbedingt Fräulein Sonnenschein ist. Aber neugierig oder Klatschaft kommt sie mir nun wirklich nicht Nein. vor. Aber offensichtlich schert sie sich kein bisschen um Lindenhof und seine Tradition. Stimmt. Ja. Recht hast du. Und wir sollten sie auf keinen Fall diese Einstellung an die Kleineren weitergeben lassen. Genau. Hoppla. Was ist das denn? Platz sich etwa in eine Geheimversammlung? Nein, Hilda. Die reden nur gerade über die Kummertantenstunden. Hast du etwa hinter der Tür gelauscht? Blödsinn, <lacht> Elli. Ich bin gerade auf dem Weg zur zweiten, Aha. weil die Frau Vogel die geliehenen Bücher zurückgeben will. Das trifft sich ausgezeichnet. Könntest du dann einen dieser Zettel hier für Sarah mitnehmen? Mhm. Gib her. Ist kein Problem. Sag ihr, sie soll ihn im Aufenthaltsraum aufhängen und darauf achten, dass ihn jedes Mädchen liest. Ja. Elli, du gehst mit Carlotta zum Gemeinschaftsraum der Dritten. Mhm. Und Nanni und ich, wir flitzen in der Zeit bei den Erstklässlerinnen vorbei. Dann beeil dich, Schwesterchen. Mhm. Ich brauche dringend deinen Kaffee. <lacht> und je schneller wir wieder zurück sind, umso früher können wir das Wasser aufsetzen. Also los, Elli. Ja, komm. Nun komm doch, Hanni. Ich komm ja schon. Als die Zwillinge den naturwissenschaftlichen Trakt durchquerten, trafen sie unverhofft mit Dora Lacey zusammen. Anni und Nanni, was macht ihr denn hier? Bitte sei das so nett und saus mal schnell in unser Turmzimmer. Stell den Elektrokessel an und füll schon mal Kaffeepulver in unsere Tassen, ja? Also, Nanni, im Schrank liegen auch Schokokekse. Du kannst dir auch ein paar nehmen. Mhm. Aber nur ein paar, hörst du? Ich hab sie genau gezählt. <lacht> Bin schon unterwegs. Also, ich hoffe, du weißt, was du da tust, Nani. Die Kleine ist zwar goldig, aber völlig schusselig. Wenn wir zurückkommen, ist möglicherweise die Steckdose durchgebrannt. Oder noch Schlimmeres. Ach. Kurze Zeit später erreichten die Zwillinge den Aufenthaltsraum der ersten Klasse. Dora regelte sich genüsslich auf dem Sofa und blätterte in einer Zeitschrift. Ach. Dora! Was machst du denn hier? Hi, hast du Motordüsen an den Füßen? Wieso? Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell ist wie du. Tja, Na, ist ja. alles okay? Ich meine, hast du den Kessel und die anderen Sachen alle gefunden? Ach, der Kessel. Ja, ja, kein Problem, Nanni. Also, Mädchen, hört mal zu. Nanni und ich, wir haben euch etwas mitzuteilen. Hanni erklärte den Erstklässlerinnen alles über die wöchentlichen Sprechstunden. Die Mädchen waren von der Idee begeistert. Aber Nanni brachte kein Wort heraus, sondern blickte Dora nur verwirrt an. Draußen im Flur stellte Hanni ihre Schwester zur Rede. Warum warst du denn so schweigsam? Stimmt etwas nicht? Ach, diese Dora Lacey. Irgendwas ist bei ihr anders als bei anderen. Hä? Wie meinst du das? Das weiß ich auch noch nicht genau. Aber ich komme schon noch dahinter. Elli und Carlotta hatten ein Mädchen aus der ersten Klasse um ein paar Gefälligkeiten gebeten. Die kleine Sarah Tellmann kam gerade in dem Moment, als Carlotta zu Frau Wilton, der Sportlehrerin, gegangen war. Elli begrüßte das Mädchen mit einem freundlichen Lächeln. Hallo Sarah! Hi Elli! Sei doch so lieb und setz den Wasserkessel auf. Mhm. Dann können wir einen Tessentee zusammen trinken. Mhm. Und danach kannst du mir helfen, die Schachteln hier unterzubringen. Ja, das kriegen wir hin. Pfefferminzschokolade, Als ich klein war, habe ich sie für mein Leben gern gegessen. <lacht> Aber jetzt kann ich sie nicht mehr ausstehen. Was? Leider hält mich meine Oma immer noch für ein kleines Kind und schickt mir jedes Schuljahr ein paar Tafeln. Ja, kannst du ihr denn nicht sagen, dass sie dir nicht mehr schmeckt? Ach nein. Das würde sie sehr traurig machen. Oh. Magst du vielleicht Pfefferminzschokolade, Sarah? Ja, und wie? Ja, meine Mama hat nicht besonders viel Geld. Und darum kann sie mir nicht allzu oft Süßigkeiten schicken. Na, dann nimm sie mit. Aber ist nicht alle auf einmal. Ich möchte keinen Ärger mit der Hausmutter bekommen, weil du krank geworden bist oder <lacht> Pickeln bekommen hast. Oh, danke, Ellie. Du bist wirklich sehr nett. Nachdem Sarah das Wasser aufgesetzt und mit Elli Tee getrunken hatte, Verabschiedete sie sich und tanzte mehr den Weg vom Zimmer über den Flur, als dass sie ging. Glücklich presste sie die Schachtel mit der Schokolade an sich. Aber schon nach wenigen Schritten prallte sie mit Patricia Parker, einer ziemlich unangenehmen Mitschülerin aus Hani und Nannies Parallelklasse zusammen. Au! Ich hab dich gar nicht gesehen. Was langer hast du denn hier auf dem Flur rum? Ich hatte dir doch aufgetragen, meine Schuhe zu putzen und um mein Bett zu beziehen. Außerdem solltest du mir noch aus der Stadt neue Haarspangen besorgen. Aber, aber ich hab dir doch gesagt, dass ich schon von Elli beauftragt wurde, ihr zu helfen. Ja, ja. Ich kann doch nicht gleichzeitig... Ich Woher hast du denn die Schokolade? Die? Ja, die. Die hat mir Elli gegeben. Bist du dir da ganz sicher? Hm. Meinst du nicht eher, dass du sie Elli heimlich aus dem Schrank geklaut hast? Nein! Ich... Sarah, könntest du vielleicht doch. Ah, Patricia. Elli. Ja? Sarah will mir gerade weismachen, dass du ihr diese ganze Schachtel Pfefferminzschokolade geschenkt hast. Ja, das stimmt auch. Geht dich das eigentlich irgendetwas an? Oder willst du auch etwas davon abhaben? Nein, ich war gerade auf dem Weg in mein Studierzimmer. Na, da wollen wir dich nicht länger aufhalten. Ach. Kennst du Patricia näher, Sarah? Na, so zu sagen... Wir kommen aus demselben Dorf. Na, so ein Pech. Es ist ja schon schlimm, wenn man sie das Schuljahr über aushalten muss, aber dann auch noch zu Hause im Dorf. Es war natürlich nicht gerade fair, so über eine Klassenkameradin zu sprechen. Aber allein um Sarah lächeln zu sehen, dachte Elli mit einem Anflug von Auflehnung, hatte es sich schon gelohnt. Trotzdem sah das Mädchen noch verschreckt aus. Sarah, du weißt ja, Immer wenn du Schwierigkeiten hast oder jemand dich schikanieren will, musst du nur Donnerstags in unsere Sprechstunde kommen. Mhm. Oder schau einfach bei mir vorbei. Meine Tür steht dir immer offen. Danke, Ellie. <lacht> Samstag war schulfrei und die Mädchen konnten tun und lassen, was sie wollten. Einige von ihnen gingen in die Stadt und gaben ihr Taschengeld aus. Andere sahen sich einen Kinofilm an. Die Zwillinge hatten beschlossen, den Nachmittag im Café zu verbringen und saßen nun mit Fiss und Jenny an einem Fensterplatz, von dem aus man das bunte Treiben draußen in der Fußgängerzone hervorragend beobachten konnte. Cremetörtchen kauend, blickte Nanni durch das Schaufenster und war drauf und dran, sich zu verschlucken. Ist das Cremetörtchen sauer, Nanni? Oder ist dir der Kaffee auf den Magen geschlagen? Keines von beiden. Aber wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe... Wäre es euch mhm. nicht anders ergangen, mhm. dann sprung mhm. schon aus. Aber nicht in meine Richtung. Auf <lacht> zu blödeln. <lacht> Seht ihr den Buchladen auf der anderen Straßenseite? Ach, ja, nein. Ja, der ja. ist ja selbst für ein Kurzsichting nicht zu übersehen. Mhm. Was ist denn damit? Vor einer Minute sah ich Dora Lacey darin verschwinden. Mhm. Na, warum ist daran so außergewöhnlich, Nanni? Auch eine Erstklässlerin kann sich für Bücher interessieren. Davon rede ich doch gar nicht. Aber vor einigen Sekunden betrat Dora den Buchladen schon wieder. Ich habe meinen Blick keine Sekunde von der Tür abgewendet und Dora war ganz bestimmt nicht wieder rausgekommen. Mhm. Wie konnte sie also die Buchhandlung noch einmal betreten? Ach, Du mhm. hast dich bestimmt verguckt. Wahrscheinlich sah das zweite Mädchen nur so ähnlich aus wie Dora. Allerdings. Also, es gibt ja eine ganze Menge Erstklässlerinnen mit blonden Haaren. Mhm. Nein, ich schwöre euch, dass ich... Aber natürlich doch. Was denn? Jetzt habe ich es. Mhm. erinnerst du dich, dass ich vor ein paar Tagen gesagt habe, dass mich irgendwas an der Klein irritiert? Ja. Jetzt mhm. weiß ich, was es ist. Mhm. Sie hat uns beide auf Anhieb auseinanderhalten können. Tatsächlich? Oh. Du weißt genauso gut wie ich, dass die meisten Leute uns nicht unterscheiden können. Wenigstens nicht sofort. Mm, das stimmt. Richtig. Ich kann mich genau daran erinnern, dass ich auch erst einmal ein paar Wochen brauchte, bis ich merkte, dass deine Haare ein bisschen lockiger sind als Hannis. Und auch die Sommersprossen sind ein genau. bisschen... Aber als wir neulich mit Dora gesprochen haben, hat sie uns gleich mit den richtigen Namen angesprochen. Ja. Das ganze Ding ist ziemlich ungewöhnlich. Mhm. Ja, normalerweise können das nur Menschen, die selbst einen Zwilling haben, der ihn genau gleich sieht. Mhm. Nanni, meinst du etwa... Genau mhm. das meine ich. Ich glaube, es gibt zwei Doras. Oh. Das würde jedenfalls einiges erklären. Mhm. Zum Beispiel, warum sie so oft irgendwo auftaucht mhm. und sich so rasend schnell von einem zum anderen Ort bewegen kann. Ja, <lacht> diese kleinen Biester. Ja, kein Wunder, dass Dora neulich so schnell unsere kleinen Arbeiten verrichtet hat mhm. und dann mit Rekordgeschwindigkeit wieder im Aufenthaltsraum mhm. war. Mhm. Was sollen wir jetzt machen? Zuerst einmal holen wir die beiden aus der Buchhandlung. Ja, genau. genau. Jenny, mhm. du bleibst als Wachposten draußen. Oh. Ich gehe mit Hanni hinein. Mhm. Und wenn eine von ihnen abhauen will, dann schnappst du sie mhm. dir. War einverstanden. Ich gehe auch mit. Also los. Mhm. Aber solche Methoden waren gar nicht notwendig. Denn gerade als die Zwillinge die Buchhandlung betreten wollten, traten zwei vollkommen gleich aussehende Mädchen heraus und blieben abrupt stehen, als sie die strengen Minen ihrer Schulsprecherinnen sahen. Also, was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Wir, wir haben doch nur Spaß gemacht. Dieser Spaß hätte euch in ziemliche Schwierigkeiten bringen können. Mhm. Welcher Zwilling bist du? Ich bin Daphne. Und ich bin Dora. Hm, sie sagen die Wahrheit. Daphnes Augen sind ein bisschen dunkler als Doras. Hm. Und sie ist ein klein wenig dünner. Hm, versucht ja nicht, uns noch einmal hereinzulegen. Also gut, dann bringen wir euch jetzt nach Lindenhof zurück. Wie habt ihr dieses Theater nur eine ganze Woche durchhalten? können? Das war gar nicht so schwierig. Ich habe nur einen Brief gefälscht, in dem unsere Mama, Frau Theobald, schrieb, dass Daphne krank sei und erst in 14 Tagen nach Lindenhof kommen könnte. Also, Moment mal. Ich kann mich genau daran erinnern, wie du gesagt hast, dass deine ältere Schwester später kommen würde. Mhm. Daphne ist ja meine ältere Schwester. Sie ist eine halbe Stunde vor mir auf die Welt gekommen. Ich habe also nicht gelogen. Frau Theobald weiß natürlich, dass wir Zwillinge sind, aber sie hat nichts geahnt. Ach, so was. Mit dem Unterricht und mit dem Essen haben wir uns abgewechselt. Und Dora hat eine Nacht im Bett geschlafen und ich auf einer alten Matratze in der Abstellkammer. In der nächsten Nacht haben wir getauscht. <lacht> und welcher Sinn steckt hinter dieser Aktion? Wir fanden das einfach eine gute Idee. Hm. Hm. Habt ihr eigentlich mal daran gedacht, was passiert wäre, wenn eure Eltern angerufen hätten? <lacht> um zum Beispiel zu fragen, wie ihr beide euch eingewöhnt habt. Man hätte die Polizei gerufen und eine Suchaktion gestartet, weil eine von euch fehlte. Und eure hm. Eltern wären vor Angst halb verrückt geworden. Genau. Daran haben wir gar nicht gedacht. Tja. Werdet ihr uns jetzt bei Frau Theobald anschwärzen? Tja, das müssen wir wohl. Ihr werdet natürlich Ärger bekommen, aber ehrlich gesagt, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Aber wieso? Wir, wir wollten doch nur... Oh, Anni, Nanni, müssen wir die Sache denn wirklich melden? Können wir nicht so tun, als wäre Daphne gesund geworden und gerade mit dem Zug angekommen? Nein, auf keinen Fall. Die beiden haben doch einen Denkzettel verdient. Außerdem, wenn die Sache dann doch herauskommt, was bei solchen Dingen meistens der Fall ist, dann würden Nanni und ich mit Sicherheit unsere Jobs als Schulsprecherin verlieren, Stimmt, weil wir es nicht gemeldet haben. Bitte nicht! Ja, Frau Theobald wird euch bestimmt ordentlich zusammenstauchen. Aber den Korb wird sie euch schon nicht abreißen. So schlimm, wie Dora und Daphne es befürchteten, reagierte Frau Theobald nun auch wieder nicht. Allerdings verordnete sie den beiden 14 Tage Hausarrest sowie zwei Wochen lang jeden Tag eine halbe Stunde länger Hausaufgaben. Als Carlotta nach einem temperamentvollen Handballspiel gerade ihr Zimmer betreten wollte, um sich umzuziehen, wartete ihre Mitschülerin Maja davor und sah sie mit ernsthaftem Gesicht nachdenklich an. Nanu, Maja, was machst du denn hier? Hast du vielleicht ein paar Minuten Zeit? Ich würde gerne mit dir reden. Sicher doch. Komm rein. Setz dich doch. Danke. Na, wo drückt der Schuh? Also, die Sache ist die... Ich bin vorhin zum Aufenthaltsraum gegangen und habe gehört, wie sich dort zwei Mädchen unterhielten. Und sie haben deinen Namen erwähnt. Da habe ich einfach gelauscht. Bitte? Ja, ich weiß, dass es falsch von mir war. Aber ja. ich bin trotzdem froh, dass ich es getan habe, denn ich habe jetzt was draus gelernt. Ich habe nämlich gehört, wie sie darüber sprachen, dass du aus dem Zirkus stammst und wie gerne du dort gelebt hast. Ah ja. Dann habe ich gehört, wie schwierig es für dich gewesen ist, dich an das völlig andere Leben hier zu gewöhnen. Das stimmt. Aber du hast durchgehalten, weil du deinem Vater einen Gefallen tun wolltest und er stolz auf dich sein sollte. <lacht> Kannst du mir nicht ein bisschen über dein Leben im Zirkus erzählen? Und darüber, wie du es geschafft hast, dich hier einzugewöhnen. Warum nicht? Warum nicht? Und Carlotta begann, manchmal ein wenig sehnsüchtig, von ihrem Leben im Zirkus zu erzählen. Von den Menschen, unter denen sie gelebt hatte. Und davon, wie ihr Vater erst lernen musste, sich um sie zu kümmern, als ihre Mutter gestorben war. Maya hörte gespannt zu. Du hast es wirklich nicht leicht gehabt. Komm, erzähl weiter. Ich habe jetzt genug von mir erzählt. Nun möchte ich etwas über Maja Stewart erfahren und warum mhm. sie alles daran setzt, unfreundlich und mürrisch zu tun, obwohl sie eigentlich ziemlich nett ist. Ach. Na? Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Baby war. Ich bin also mit meinem Vater allein aufgewachsen. Mhm. Wir wohnten in einem großen Landhaus in der schönsten Gegend Schottlands. Ich durfte fast immer frei herumrennen und verbrachte meine Zeit mit Reiten, mit Schwimmen im See und mit Fischen. Musstest du denn nicht in die Schule? Doch. Ich bin in die Schule im Ort gegangen. Aber mein Vater ist Schriftsteller und arbeitet zu Hause. Und darum haben wir uns öfter zusammen einen Ausreißertag gegönnt, <lacht> wie er das nannte. Oh. Wir haben uns einfach auf die Pferde geschwungen und sind fischen gegangen oder haben ein Picknick gemacht. Ehrlich, Carlotta, das war das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Ja. Und dann? Und dann kam Mary. Sie war zu Verwandten ins Dorf gezogen, und mein Vater hat sie bei einer Einladung kennengelernt. Und plötzlich war es vorbei mit unseren Ausreißertagen, und er verbrachte jede freie Minute mit ihr. Und bevor mir klar war, was überhaupt geschah, waren die beiden verheiratet. Mary war mit der Art, wie mein Vater mich erzogen hatte, überhaupt nicht einverstanden. Ich begann daraufhin, widerspenstig zu werden und ihr das Leben richtig schwer zu machen. Am Ende war für uns beide nicht mehr genug Platz im Haus. Und darum bin ich jetzt hier. Trotzdem finde ich, dass du dich für deinen Vater freuen solltest. Ich wäre jedenfalls froh, wenn mein Vater wieder eine Frau fände, die ihn glücklich macht. Hm. Und ich glaube, deine Stiefmutter hat dir sogar einen Gefallen getan, indem sie darauf bestanden hat, dass du hierher kommst. Ach ja? Schließlich musst du verschiedene Dinge kennenlernen, um zu hm. wissen, was du im Leben willst. Wenn du Lindenhof verlässt, kannst du natürlich auf hm. deinen schottischen Landsitz zurückkehren. Aber du könntest dich auch für etwas anderes entscheiden. Zum Beispiel dafür, einen Beruf zu erlernen oder aufs hm. College zu gehen. Hm. Tatsache ist jedenfalls, wenn du nicht von zu Hause weggegangen wärst, hättest du eine ganz andere Sicht auf die Welt und deine ja. Möglichkeiten zu wählen wären viel geringer. Ich glaube, du hast recht. Ich war ganz schön dumm. Nicht wahr? <lacht> Aber das ist jetzt vorbei. Das kannst hm. du mir glauben. Kannst du mir etwas versprechen, Carlotta? Das kommt ganz darauf an, was es ist. Wenn du siehst, dass ich wieder in meine dumme alte Art verfalle, dann tritt mich. Aber kräftig. Wird gemacht. Obwohl <lacht> das bestimmt nicht notwendig sein wird. <lacht> <lacht> Die Kummer-Tanten-Sprechstunde, die die 6. Klasse auf Anregung von Frau Theobald ins Leben gerufen hatte, erwies sich als eine recht nützliche und erfolgreiche Idee. Hanni und Nanni, Anja, Elli, Jenny und Maja leisteten an diesem Donnerstag einen grandiosen Einstieg und konnten manchen Erstklässlerinnen bei ihren kleinen Problemen und Fragen erfolgreich Hilfestellung leisten. Ich... Ich wollte Mademoiselle nicht belügen, Honey. Aber als sie mich so streng ansah, schwor ich ihr, die Hausaufgaben gemacht zu haben, aber mein Französisch-Chef nicht finden konnte. Tatsächlich war ich am Nachmittag im Kino und habe das Abschreiben der Vokabeln völlig vergessen. Also du wirst wohl nicht darum herumkommen, Mademoiselle die Wahrheit zu sagen. Aber wenn du die Vokabeln nachträglich abschreibst und ihr versprichst, sie nicht noch einmal zu belügen, dann wird sie dir sicherlich verzeihen. Und sie wird dir auch nicht mehr länger böse sein. Oh, Danke, Hani. Nach dieser Beichte fühle ich mich schon viel wohler. Ich werde sofort die Hausaufgaben nachholen und mich anschließend bei Mamselle entschuldigen. Ich mache mich gleich auf den Weg, okay? Viel Glück, Franzi. <lacht> Nun, wo wir unter uns sind, würde ich euch gern etwas sagen. Ihr habt alle sehr viel Geduld mit mir gehabt und ich glaube, ich bin euch eine Erklärung schuldig, warum ich mich so schlecht benommen habe. Na, dann mal los. Und so erzählte Maja den Mädchen, was sie vorher schon Carlotta anvertraut hatte. Alle hörten aufmerksam zu. Da hat dein Vater ja ganz schön was angestellt. Ich habe mir schon oft überlegt, dass es eigentlich auch eine Schule für Eltern geben müsste. <lacht> Allerdings. Aber vielleicht findest du deine Stiefmutter ja gar nicht so schlecht, wenn du sie erst einmal richtig kennengelernt hast. Schließlich wohne ich jetzt auch bei Pflegeeltern und ich komme hervorragend mit ihnen zurecht. Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, sie besser kennenzulernen. Dad und sie kommen zum Besuchstag hierher. Ah, ja, gut. Ja. Wir werden zusammen etwas unternehmen. Das ist eine gute Gelegenheit für mich, ihr zu zeigen, dass ich mich ordentlich benehmen kann. Ich bin froh, dass du uns das alles erzählt hast. Und, äh, Ach, irgendwie gehörst du jetzt mehr dazu. Aber so soll es doch auch sein. Dazu sind die Sprechstunden noch da, oder? <lacht> ja, <lacht> ja, klar. <Na> <lacht> In den nächsten Tagen war Elli sehr verwundert darüber, dass Sarah Tellmann, die Schülerin der ersten Klasse, sich nicht mehr bei ihr blicken ließ. Dabei hatte sie Elli doch versprochen, ihr beim Sortieren ihrer Kleider zu helfen. Elli beschloss, der Sache nachzugehen und sich bei Sarah persönlich nach dem Grund ihres Fernbleibens zu erkundigen. Neugierig klopfte sie an ihre Tür. Herein. Sarah! Sarah! Hier bist du. Hallo, Elli. Komm rein. Ich wollte mich nur erkundigen, weshalb du mich nicht mehr besuchen kommst. Wir wollten doch meinen Kleiderschrank auf Vordermann bringen. Ach, Elli. Ich kann mit dir nicht darüber reden. Wovon sprichst du? Ellie, bitte frag mich nicht. Wenn du mich nicht fragst, muss ich dich nicht belügen. Was ist vorgefallen? Elli, bitte. Sarah, ich dachte, du vertraust mir. Komm schon. Was ist vorgefallen? Ich... Ich hm? darf keine Aufgaben mehr von dir annehmen. Ich stehe jetzt nur noch Patricia zu Diensten. Aber wieso? Das musst du mir genauer erklären. Ich muss alles tun, was Patricia will. Sie weiß nämlich etwas über mich. Etwas hm? ganz Schlimmes. Und sie hat mir gedroht, es der ganzen Schule zu erzählen, wenn ich ihr nicht aufs Wort gehorche und alle Aufgaben für sie erledige. Ach. Sarah, ganz egal, was Patricia über dich weiß, du musst es mir erzählen. Ich … ich kann nicht. Wenn dein Geheimnis erst einmal heraus ist, dann hat sie keine Macht mehr über dich. Es … es geht um meinen Papa. Er wird verdächtigt, in seiner Firma Geld unterschlagen zu haben. Und jetzt sitzt er im Gefängnis. Ellie, er hat es aber nicht getan. Er ist unschuldig. Aber bei uns im Dorf reden alle davon. Und Patrizia auch. Das muss eine schreckliche Last für dich sein. <lacht> Und Patrizia hat auch noch ihren Vorteil aus deiner Not gezogen. Aber das werde ich auf der Stelle beenden. Ich bin nicht die einzige Ellie, die von Patrizia erpresst wird. Wie? Wie meinst du das? Patrizia hat auch anderen Mädchen aus meiner Klasse Gefälligkeiten abverlangt. Was? Als Malis aber nicht gehorchte, verbreitete Patrizia als Druckmittel die Probleme, die Malis euch in der Kummertantenstunde anvertraut hatte. Was? Das, das ist nicht dein Ernst! Doch! Ich schwöre es dir, Elli, so wahr ich hier stehe! Na, warte! Wohin gehst du? Was willst du denn jetzt tun? Ich muss mit den anderen Mädchen darüber sprechen. Wenn du Patrizia triffst, dann sag ihr nichts davon. Mhm. Die wird noch ihr blaues Wunder erleben. Ellie lief so schnell sie konnte zu den Studierzimmern und trommelte alle Mädchen aus der sechsten Klasse zusammen. Bis auf Patricia natürlich. Im Aufenthaltsraum erzählte sie ihnen Saras Geschichte. Alle Mädchen waren empört. Oh, also wenn ich ja. die ja. die Finger bekomme... Also jemanden so ja, auszunutzen und unter so Druck da zu setzen, das ist wirklich widerlich. Ja wirklich, ja, das ist mal hellhaft. Und ja. Ja, wo steckt sie denn eigentlich? Kann sich nicht mehr jemand holen? Na, dann zeigen wir, was mit Leuten passiert, die kleine Kinder tyrannisieren. Ja, ja, oh, ja. Ich. ich kann euch ja verstehen, mir geht es genauso wie euch. Aber wir müssen das vernünftig lösen. Vernünftig? Doch, also, ich finde zuerst einmal, sollten Nanni und ich mit Frau Theobald darüber sprechen. Ja. Elli, mhm. und du kommst am besten mit. Mhm. Glückwunsch ja. übrigens, dass du die Sache aufgedeckt hast. Mhm. Ja, ja, ganz Für Patrizia traf Frau Theobald eine harte, aber dennoch gerechte Entscheidung. Noch am selben Tag musste das Mädchen Lindenhof verlassen. Nicht eine Schülerin weinte ihr eine Träne hinterher. Und Sarah hatte nach Patrizias Fortgang sogar einen doppelten Grund zur Freude. Aufgeregt kam sie in den Gemeinschaftsraum gestürmt und japste freudestrahlend nach Luft. Hey, mal langsam, Sarah. Trainierst du vielleicht für die Olympiade? Ich habe gerade etwas Tolles gehört. Mein Vater ist freigesprochen worden. Oh. Ja! Ich freue mich für dich. Ein anderer Mann hat zugegeben, dass er das Geld gestohlen hat. Ich wusste es doch, er ist unschuldig. Gratuliere! Gratuliere! Mhm. Also, ich, ich muss euch auch etwas gestehen. Also, ich bin leider nicht ganz ehrlich zu euch gewesen und ich hoffe aber, dass sie mir das nicht übernehmt. Ich, ich hatte meine Gründe. Wie meinst du das, Fis? Hm? Also, ich bin nicht die normale Schülerin, für die ihr mich alle haltet. Nein? Nein. Was denn sonst? Meine Eltern sind der Baron und die Baronin von Delchester. Und ich bin Freifräulein Phyllis Bentley. Oh. <lacht> Ein Freifräulein? Aber warum hast du uns das nie erzählt, Fis? Also seid mir bitte nicht böse. Ich kann euch alles erklären. Ja, nur zu. <lacht> es war so. Bis letztes Jahr bin ich zu Hause von einem Privatlehrer unterrichtet worden. Und da meinten meine Eltern, dass ich mehr mit Gleichaltrigen zusammen sein sollte und schickten mich auf die Schule in unserem Ort. <lacht> Aber da warst du doch sicher sehr beliebt, oder? Das kann man wohl sagen, aber leider aus dem falschen Grund. Alle wollten unbedingt mit dem Fräulein Phyllis Freundschaft schließen. Freifräulein? Genau, mit dem Freifräulein. Du sagst es. Sie wollten in ihr großes Haus eingeladen werden und den Baron und die Baronin aus nächster Nähe sehen. Aber niemand, aber auch wirklich niemand, war an meiner eigenen Person interessiert. Oh, na ja. Daran kann man sehen, dass auch die adligen Leute ihre Probleme haben. Ja. Darum wollte ich noch einmal ganz neu anfangen. Irgendwo, wo niemand meine Familie kennt. Hm. Nur um zu sehen, ob mich jemand einfach so mag, wie ich bin. Oh. Tja, und das tun oh. wir, Fräulein ja. Fis. Sehr super. Ja. Ja. Weiß Frau Thierwald denn davon? Ja, ja, und sie war auch einverstanden damit. Mhm. Ihr wart alle so nett zu mir, dass ich es jetzt sagen konnte. Und darüber bin ich wahnsinnig froh. <lacht> denn ich habe mich nicht gerade wohlgefühlt, euch etwas zu verheimlichen. Also, wie sieht's aus? Könnt ihr mir verzeihen? Oh, hm. Wirklich? Diese ich lege. würde sagen. <lacht> oh. Also, ich würde sagen, dieser Beichte müssen Taten folgen. Aha. Was lege da näher als etwas zu veranstalten? das dem Amt von Schulsprecherin zwar in keinster Weise würdig ist, aber dennoch einen Riesenspaß macht. Hm? Kinder, <lacht> wir veranstalten hier eine Mitternachtsparty.